rugăciune pentru darul de a fi asemenea ucenicului iubit. Aleluia, Tată, ce te iubim, te slăvim și te rugăm. Fă ne asemenea ucenicului cel iubit al Domnului Isus Hristos. Umple sufletele noastre de harul Duhului Sfânt. Fă inimile noastre ca niște candele pline de Sfântul Mir. Fă să rodească în noi nadejda, credința, iubirea, smerenia, curăția, cumpătarea, râvna, răbdarea, mila și blândețea. Pentru le lepădându-ne de toți și de toate, pe noi înșine și unii pe alții, ție să ne dăruim, pentru că în slujba ta, din împărăția ta, purea să fim. Aleluia, Tată, cerem să te iubim, te slăbim și te rugăm, fă-ne după chipul și asemănarea ta, pentru ca, asemenea, ucenicului cel iubit al Domnului Isus Hristos, să te iubim, ca semn că frumusețea cea dintâi am dobândit. Că sufletele noastre, întru sfintele tainele l-ai desăvârşit, Că între fiii învierii, lumine și împărății ne-ai primit și darul Tău cel Sfânt cu noi l-ai împlinit. Aleluia, Tatăl, celestea iubim, te slăvim și te rugam, Fă-ne asemenea ucenicului cel iubit al Domnului Iisus Hristos, Ca să încă din lumină făptura noastră e renăscut, că în straie sfinte de lumină ca pe înger neîmbrăcat, Că rânduiala cea sfântă, a slujbelor din cer, îngerii tăi ne-au învățat că un loc și un nume nou în împărăția ta ne i dat, iar noi, slava și iubirea ta, am lăudat și ne-am bucurat.